Just the deep nervous moment <laughs> Një drit e fort pa plan gjumin manësir Kot mundohem e unë qef në kujdir pika verës jashtë ni qingjur ma i dhe gjoj provoj Por smundem ti ignoroj dhe zhjoj me zorë shkoj deri në banjo me s'y mshir mduke ce as uji iftoft smundet me m'kjell katër 5 urë gjumë komplet nuk i ka mbo kisha flejt halase asni andr se kompan Shka me bax kom s'kjidje më ndoj me dalje shkall vetë dhe posh ko shia mgus me fjall Kuj ko e koj shi ko ke lull të fjet Po gët që halaja Jo kojshis kom gjith e ase kom njët Shë qërë që djali jëtë po për në ngjërbet Qësh ma prish i ditë mbre halopa e nisë Kojshia jemë profesori i kemis Unë shka faj qësht do ditë nervozohen A thua prej kuj po dinohem Nuk i të pon do shta unë ka faj vetë Qësht do gjepo që më ecme ka ciklet Shmo marrë dhe shëllëpse po mundohem Por e di që nuk po pajtohem Se di që unë kam mund qi dhe zëtri Se me kodita i me do Një dhikër i kirit me dhejzmet parën Sedon, dritaj ku që syt me qërën Edimir qka kose si kom qit benzin Ja per jeti kun ja si uj po ma vin Ben se din ku je hajdeni mom Nashtam trullon se krejt pun t'logikom Kjerë jam lom, niset me qit zorit Bonjour ma shumë se krejt din ka tek forit Vashdoj për qytet, shka me pomo zbet Trafiku si kur qungël, kia met Semafori irë dzumë, se mromë di ku shqipit Për i kirit Shkohet prej vendit e ka qit E polici shkret se din kryt e vet Ku e koj, jef shenja me tun Njimin njerë zion, tu e shon Nja gjysore i hu pi 500 metra me i kalu Ja nixi me fishklu, për mos me utra nu Unë shka faj që është do dit nervozohem A thua prej kuj po dinohem Nuk i të po ndoshta unë ka faj vet Që është do që po më ec me kaxi klet Shmo marveshe dhe pse po mundohem Por e di që nuk po pajtohem Se di që unë kam mundë Zutrishe me kodita ime do të vi Ma në punë mri të veni që aty kurri Me shok të mini kazan kafe me pi Kamarieris vjenë qohna porosit i vet E lypi pa pjo me e ajtma dhe macet Si klep brevlon se krejt mrapsht po shkon Se cilin problemi i vetë munon Njoni është pa bunë, tjetëri femë nuk ka I tretë i qetëre mujë në për komunë ka nga Me nxjerë një pasaport si qytetar i fjesht Ka aplikun pranvir e tash e mërë vjesht Po si dhynë kur gjë se nuk ka pare për deti Vec me majtë në shvim me jabot qefim vetit Bile me mujtë me u mashtru gjës shka kisha dhonë Po me rrana të përtet në kur nuk e vrangë kështu Që duhet me vazhdu me jetu me nervos Zdia po më kutë kanë po më ka bo jetë aboz Kur shka fërë Qështë do ditë nervëzohem A thua prej kuj po të nëllohem Nuk i të bërë po ndoshta unë kam faj vetë Qështë do që po më ecme ka cikletë Shmo marve shëllë pëse po mundohem Por e di që nuk po pajtohem Se di që unë kam mundë si Dhe zëtri se me kodita ime do të vi Do të vi